Er det en god idé af prins Jorkim at flytte til USA? Hvad bør sekslegetøjs-giganten Sindfuld gøre for ikke at få underskud? Uh, hvad? Kiggede du helt mærkeligt på mig, Julie? Jamen, jeg havde ikke lige... jeg er vokset <laughs> <laughs> Er my man ikke den rette til at skrive en bog om mænd? Velkommen til sæson 2 af Marcus Reality-panelet. Der er programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser. Ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og det nye Paradise. Med mig i studiet har jeg Juliben, Iben. Og Oliver, alle fra Paradise. Hvad er så der? Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en dytter. Sindssygt. Øh, hørte du det? Det er sådan en lille tyt. Nej. Nej. Hørte vi ikke høre det i telefonen? Jo, dit dit. Ja, ja. Det er okay. Så vi er vi klar. Okay. okay. okay. Programmet det er jo et rådgivningsprogram, og vi skal jo som nævnt igennem nogle spørgsmål. Mine gæster vil gøre deres absolut bedste for at besvare dem og ugens mere. Derudover har vi også en lille konkurrence, jeg har forberedt dig lidt på. Ja. Ugenslaget. Du fortalte, inden du kom ind i studiet, til at you got some gossip. You got ja. some gossip. Jamen, jeg har jeg er ærmet fyldt. Jeg... Hvad er du? Jeg har ærmet fyldt. Du har ærmet fyldt? er det ikke det? Jo. Jo, jeg kunne simpelthen bare ikke høre, hvad du sagde. Nå. Oli, hvad har du gørt af eller hvad? Ja. Har du tænkt over det? Ja, sådan sådan lidt. Du har kun en lille smule. Sådan meget kort. Meget kort. Øh. Det lever et meget middel mod kedeligt liv, lige pisse ikke. Jeg er sygt kedelig. Nej, det kan du ikke. <laughs> det gør du ikke. Du er har det. Du har det? Jeg vil. Nej, jeg glæder mig så meget. Først skal vi lige hygge og snakke lidt, inden vi går ind til videre til slader og alle de her dilemmaer og sådan noget. Prøv her. Mathia, du vandt jo. Det gjorde jeg. Tillykke, mand. Tak. Du vandt. Hvad har du brugt pengene på? <coughs> jeg sad jo, da jeg så finalen. Altså, jeg skal være indenrømme, at jeg så kun finalen. Men jeg så finalen, og så tænkte jeg. tænkte Kast du den kugle. Altså, kom on. Det tror jeg, de fleste tænkt. Smidt en helvedes til. Ja, Men, det er klart. Men hvad så? Hvad øh, har du brugt på? Jamen, øh, øh, jamen, jeg er lige flyttet. Så jeg har brugt nogle penge på noget. Det post mig en hel masse møbler og ja. øh, et liv. Og så har jeg brugt rigtig, rigtig mange penge på vold. <laughs> Vi har faktisk jo faktisk regnet <laughs> ja. sammen i dag, mig nej. og juliben. hvor mange penge, jeg har brugt, siden jeg fik mine penge den øh ja. 5. februar. Og hvad er det? en gang halvanden måned siden. Er det kun så lidt? Er det ikke halvanden måned siden, du har anden? Ja, 5-6 februar. Det er også i Siden der har jeg i hvert fald brugt næsten 8.000 på volt. Næsten 8.000 på volt, og det har du talt? Ja, jeg gik da lige ind og kiggede. Hvor mange penge fik du efter skat? Ved du det? Ja, 157.000. Hvor mange penge har du tilbage <laughs> <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Øh, lidt under 90 Lidt under 90, så er der stadig noget på, på kontoen? Ja Jamen, Det er jo, jo positivt Jeg har også en hel familieferie, jeg kan betale for endnu Og det tager du på? Ja, den skal jeg betale om en uge så. Skal du det? Hvor skal I hen? Vi skal til Sverige Nej, <laughs> det lyder bare så lucy Hvad? Ja. Jeg skal Ej, til det, Sverige? Ja, vi skal til Sverige, det er fordi... Det er jo en lang historie, jeg prøver at gøre den kort. Jeg havde jo lovet, inden jeg tog afsted, at hvis jeg kom hjem med nogle penge, så ville jeg tage dem på en stor ferie. Og det er, fordi, jeg godt, at jeg ikke ville vinde. Og så kommer jeg selvfølgelig hjem og har vundet. Og så øhm, har jeg bare ikke rigtig mulighed for at trække den i mig igen. Fordi det var det, alle huskede det på. Og så var meningen sådan set, at jeg ville tage dem med en uge til Spanien eller et eller noget mærkeligt sted. Og så lå jeg også indlagt i en uges tid på hospitalet. Og ja. havde masser af tid til at tænke. Og så kunne jeg mærke, at jeg havde brug for at lave noget med min familie, som jeg synes var hyggeligt. Og som jeg forbandt med noget. Hyggeligt, og ikke noget, sådan, ud at bo en masse penge. Okay, og, og der tænkte du, svag. Nej. <laughs> der tænkte du, jeg skal over Øresundsbroen og der har jeg det fedt. Nej, det er jo fordi, at da vi var helt små, der var vi altid oppe i sådan en kæmpe hytte, i noget, der hed Isaberg i Sverige. Og, og det var bare rigtig hyggeligt. Og så skrev jeg det ud til folk, og folk var meget glade for det forslag. Det var noget andet, hvis jeg havde fået sådan en, Ej, men det fik jeg ikke. Jeg fik, fuck, hvor hyggeligt. Det glæder jeg mig til. Og så tænker mm. jeg, altså det koster fem af det samme, som at tage til Spanien. Vi er jo vi er 14-15 mennesker, der skal afsted. Okay, det er også en stor familie. Jamen, jeg har jo syv søskende. Shit. Det var så voldsomt. Ja. Yeah. <laughs> Hold da kæft. Og så kan du godt se, at så er begyndt min mor at snakke om alle kæresterne og sådan noget mere. Der måtte jeg alligevel sætte den fod i jorden. Det er, jo, det er jo vildt. Altså, syv søskende. Nej, vent. Jeg har seks søskende. Har du seks søskende? Nå, vi er syv. Nå, jeg er syv. Ja, vi er syv. Jeg har seks søskende. Ja. Ja. Hold da, det det er vildt. De må finde en anden hobby jo. Din forældre. Jamen det er jo stoppet, kan man sige. Jamen, Eller altså. det ved jeg ikke om de er stoppet med det, men de er stoppet med at få børn i hvert fald. Prøv. Nej, Med Thea, nu har vi snakket nok om dig. Vi snakker ja, om dig. Jeg er helt enig. Oliver, du du, du har været i Paradise fire dage. Ja, jeg kan det ikke. Nej, du var ikke. sikker. Oliver, øh, ser du dig selv som en reality star? Det er spørgsmålet om. Personligt nej. Personligt nej? Personligt nej. At bliver, du, bliver du nogle gange genkendt? Ja. Gør du det? Ja. Det er fedt. Ja, ja. Altså, det er ret sjovt at tænke på, at jeg har været med i fire dage. Mm. Altså, altså, der findes jo nærmest uh, trailer til film, hvor der bliver <laughs> der fokuseret det. mere på en person, end der gjorde for mig på de fire dage, jeg var med. Så <laughs> <laughs> um, skulle du have sagt noget sindssygt, Jo. Du skulle have gjort noget sindssygt. Ja, det er ikke engang løgn. Det Ej. gjorde jeg over også. Jeg brugte meget tid på at sige, at uh, det var mit hotel, og det var mig, der ah, ja. Og så lader jeg mig ud med Silas. Og så... Det kan være, det er derfor, at man kun er der fire dage. <laughs> det kan selvfølgelig godt være. Det kan Ej, godt være. Yeah. Ja, ja, jeg er godt lide. Lidt spicy, ikke? Lidt yeah. spicy studie i dag, det kan jeg godt lide. Jeg det. Vi skal også nå dig, Julie. ja Jeg venter bare. Øh, du venter bare på. <laughs> er der nogen, der genkender dig? Det er hænder. Jeg var faktisk nede på Falster i slikbutikken. Ja, min mor var på Falster, så jeg er noget besøg en gang imellem. Der var lige nogen, der godt ville have taget et billede, og min mor stod ved siden af. <laughs> og var helt op og køre ja. over det. Uh min, uh, min lille baby. She's a Candice. <laughs> Nej, sker det tit? Nej, mor, det gør det ikke. Prøv, jeg ved ikke, om I har læst alt det der med, at uh, der er nogle sladerbade og sådan noget, der er taget, altså, gået ind i det her med, at jeg er ikke nok følger Altså sådan der. Men... Men hvad? Er der nogen, der skriver om det? Mm. <laughs> det er der. Mm. Så jeg skal bare lige spørge jer, så jeg også har det på lyd Altså, er I skuffet over, at I ikke har fået nok følgere eller hvad? Altså, jeg har jo faktisk... Øhm, jeg har det, altså, jo, det ville være fedt med nogle flere, men sådan, jeg har det fint med det også, fordi... At mm. I den tid, hvor der var, hvor de fik helt vildt mange, nærmest over 100.000 følgere, der har jeg også hørt, at de siden har udviklet angst og alt muligt. Jeg, når jeg tager i byen, og whatever, jeg skinker, det er jo ikke en tanke. Og det synes jeg faktisk er helt vildt lækkert. Ja. Og så er det bare meget sjovt en gang imellem. når jeg ja. jo, jeg har også været på fjernsyn. <laughs> eller... Ja, ja. Så jeg har det faktisk øh, rigtig dejligt med det. Så de, hvor mange følger har du? 4,5, tror jeg. 1000. Nej. Millioner? Ja. Fedt. Nej, bare fire. Bare fire, <laughs> fire end <laughs> Nu forstår jeg ikke, hvad du siger. 4.500 i det lag. Okay, okay. Og det du er du tilfreds med, det står det, du tænker du bare, fedt, fedt, fedt? Ja. Altså, ja. hvis der er nogen, der lyst til at følge mig, skal det også gøre det? <laughs> ah, okay. Ja, hvad tænker du, med til? Vinderen også... af Paradise? Ja, jeg er sgu du er fucking liler. Ja. Så længe du kommer på ferie til Sverige, så er du glad. <laughs> så længe jeg får på min fucking øh, svenske øh, ja. ferie. Nej, altså jeg tror, at måske havde det også været anderledes, at jeg ikke fik penge med hjem. Men når man kommer hjem med en kvart million, så kunne jeg faktisk ikke give en større fuck for mm. følger. Øhm, og jeg kan ligesom, jeg ved, I godt lide det der, med, jeg ikke tænker over det, før der er nogen, der mm. påpeger det. Altså jeg tænker overhovedet ikke over, at jeg har været med før det. Hvad tænker du? Jamen altså, det kostede jo mig en 7800 for fordi jeg var jo meget kære på, før jeg troede afsted. Jeg har otte rigtig tætte venner, der ja. skal jeg til mine drenge. Hvis jeg ikke får minimum 10.000 plus følger, når jeg kommer hjem fra det skide program der, så får jeg 1.000 kroner. Så kommer jeg hjem, uh, okay, og 1.500, vi... ikke? <laughs> du, du ved simpelthen med dine venner om, at du vil få mange følger. Ja. Det er imponerende. Og det gik ikke så godt. Har du givet de penge? Ja. Du gav dem allesammen 1.000 kroner? Det ja. Så du mistede 8.000? Jeg mistede 8.000 på at være med i Paradise i fire dage. <laughs> det, det er jo Det er jo, det er jo fuldstændig sindssygt. Altså ja. mor, mor var heller ikke glad. Nej, det var også, altså man ved du, det ved du jo ikke, Og hvorfor hvorfor ved du om det? Det ved jeg ikke. Altså jeg gør mange dumme ting når, når jeg har drukket. Uh, jeg har gang øh, taget jeg bussen til apropos Sverige. Jeg en gang tager øh, der kører sådan en bus ned fra hovedbanen dernede der har jeg har bare købt sådan en bus kl. 7 om morgenen til en bus, der kører kl. 8. Jamen, så går du jo op i følger, hvis du tænkte, at du vil vide om det her. Ja, ja. Det, <laughs> jamen, altså, det gør jeg også. Altså, jeg var sten sikker på, at jeg skulle nok få masser af følge. Er du i dyb kriser nu, så eller Nej, det vil jeg egentlig ikke sige. Øh, altså, jeg, som, som de andre to piger også, siger, det skulle meget rart, det der med, at, altså, at man ikke sådan føler, at der hele tiden er 10.000 øjne, der, der kigger på en, hver gang man lægger et eller andet op på Instagram. Okay, så, så nu tænker du, det var, det, var, det, var, det var blessing in disguise Ja, det var meget dejligt. Det er fornemt. Jeg skal til at spørge om det sidste, det er, hvad vil I helst se? Det gamle Paradise, eller er det, I det, selv var med i? Altså, hvis jeg selv var med, så vil jeg selv se det her. Selv... Ja, ja, lad os bare sige, at I var, I var med i det gamle format også. Nå, okay, uh, det gamle. Det gamle? Men, åh, oh, <laughs> nej, der bliver tænkt, Mathia. Ja, jeg ved det sgu ikke. Altså, jeg tror, når det handler om at se det, så vil jeg helst se det gamle. Men hvis det handler om, selv at være med, så vil jeg helst være med i det nye. Du... Ja, Men som seer vil jeg hellere se det gamle. Okay, som seer vil du hellere se det gamle. Ja. Hvorfor vil du ikke være med i det, nye? Eller det gamle, undskyld? Altså, havde jeg fået et tilbud, så skulle jeg nok også sagt ja. Det er slet ikke det. Men skulle jeg frit vælge, så havde jeg taget det nye, simpelthen bare fordi, jeg føler, at der er bare lidt mere plads mm. end, øh, i det gamle. Også fordi, at jeg ved, at mit temperament vil aldrig kunne være med i det gamle. Men det er jo fucking godt, TV. Altså, jeg, det er 100 procent. Fordi jeg tænkte til at du vil jo være altså kong i det jeg måtte måske ja. slå i korten, fordi du kaster en flaske efter en eller anden, eller sådan noget, inden du... 4 øh, dage? Tre dage? Ja, jeg Nej. har været der i to dage. Ja. To. Så, men jeg kastede ikke flaske efter nogen, jeg kastede det efter Sofén. <laughs> det er også fair. Oliver, <laughs> hvad tænker du? Gamle eller nye? Jamen altså, jeg vil jo være med i det gamle. Det var også det gamle, jeg meldte mig til. Nå, du har... Øh, har du jamen, jamen, altså, det, altså første sæson af det nye her. Vi fik jo ikke at vide, at det var lavet om, før vi landede i Mexico. Nå. Vi fik det første at vide, da vi var indlogeret på... Hotellet. forskellige hoteller. Ja, man kunne være jo altså, stå forskelligt. Altså. Præcis. Altså, det var jo altså, reelt set først der, da vi stod og skulle optage første dagen. Hmm. Hvor at vi godt kunne tælle os frem til, okay, der er syv drenge her. Hmm. Der, der er noget, der giver mening her. Hmm. Øhm, og så fik vi så at vide efterfølgende, at hmm. det var helt nyt, og man må være sammen. Øh, føler du, at du har snydt sig? Jeg, jeg ved ikke. Jo. Altså lidt føler jeg mig altså, Jeg melder mig til, til et program, jeg tror, der er det præcis... Gamle koncepter, så kommer jeg ind til det nye, men... men. Hold kæft, en til oplevelse, du har haft med det her. Ja, mig? Ja. Er du sindssyg? Ja, seriøst. Seriøst vanvittig, mand. Seriøst, jeg brugte to og en halv uge på at overbevise min chef om, at jeg skulle have to måneders ferie, fordi jeg var stensikker på, at jeg ikke kom hjem før. Hvad sagde han så, altså, at du kom hjem før? Jamen, jeg kommer hjem 14 dage efter. Det. Det, det, det, første, det første, jeg gør, det er at gå ned til min chef og sådan her, har du nogle timer til mig? Altså, <laughs> så, sådan her, altså er du, skulle du ikke være med i det der program der? Du er måske ikke sted nu. Jeg fucking beundrer dine selvtillid. Altså, altså. Det første, de din selvtillid er bare for fed. Det er jo så for sygt. Jamen, jeg, jeg, jeg respekterer det, det er fedt. fedt. Du er bare blevet røvrandt fuldstændig. Ja, han det er ikke en gang løgn. Og du mistede 8.000. Ja. Ej, jeg synes, det er så fedt. Lad os gå videre til dilemmaerne. Mit navn er Esbjørn Nielsen, og du lytter til Markus, og du er altid panelen. Nå, nu skal vi jo til det, det handler om. Det handler jo om, at I skal besvare nogle ugens dilemmaer. til, hey, hey. Er med? Jamen, det er vigtigt for mig at høre efter, for at kunne besvare jo. Du går simpelthen i send. Du, du, du, jeg går all altså, ind på det her. Til lytteren, så går du bare, du kigger bare ned i stolen, og du er bare helt blank vi ja, Jeg øjne. har jeg godt overvejet at læse til sådan et eller andet slå eller sådan noget. Vildt jeg virkelig vidt. kan komme med og forklare ting. Hold Som tantra i nuvåret. Ja. Ja. Jeg bliver helt bange for dig der. Jeg kan godt forstå. Nu skal I høre. Prins Joachim har for nyligt annonceret, at han flytter til USA den 1. september sammen med sin familie for at påtage sig rollen som forsvarsindustri-attaché og stedfortrædende forsvarsattaché på den danske ambassade i Washington D.C. Du får ordet lidt om lidt, <laughs> Julie. Øhm, Stillingen var i tre år, og Joken vil fortsat få 315.000 kroner om måneden i appenage, som skal gå til ham og hans ansatte. Den 1. september i 2020 tiltrådte Jorkim stillingen som forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris. All Der var mange ord. Er det en god idé, at Joachim er flyttet til USA, så? Så. Altså, jeg har bare sådan helt... Hvad er en forsvarsindustri-attaché? Jamen, det er jo en, der varetager forsvarsopgaverne i, i det land. Altså. I Paris? Eller i USA? I USA, USA. Altså, <laughs> ja, er sorry. han på vegne af dansk, de danske interesser, ikke? Okay, det forstår jeg ikke. Eller jo, ja. Okay, det ved jeg ikke. Nej, det <laughs> Det er slet ikke på hvad han laver der okay. er, På ingen er han flytter. Okay, okay. Det er pointen. Ja. Men til du igen blank, hvad sker <laughs> <laughs> Nej, det er fordi jeg har sådan generelt ting med at jeg ikke rigtig støtter Kongehuset. Sådan... Oh, og det er spændende. Det skal vi jo ind på. Ja, og jeg ved godt at den der, den skal man ikke. Altså, der er mange er ikke... lister derude. Du. Uh. Ja, jeg arbejder også i hjemmeplejen, så jeg ved godt at det måske ikke er den bedste sådan, øh, ting at sige. Men mm. heller ikke fordi jeg ikke støtter Kongehuset. Altså, jeg tror ikke jeg har sat morgen ind i det. Mm. Jeg tror bare så, at hvad jeg ved nu. Ja. Kan jeg kan ikke forstå kongehuset. Jeg tror, hvis jeg satte mig mere ind i, hvad de lavede, og hvad de gjorde, og altså sådan nogle ting, så var det været noget andet. Men jeg har måske bare ikke rigtig forstået kongehuset. Og derfor, når man så begynder at blande kongehuset og politik, så kan jeg bare godt blive lidt Siger forvild. du, du ikke har forstået kongehuset? <laughs> <laughs> også Nej, altså, jeg ved jo godt, hvad kongehuset <laughs> er, men jeg forstår ikke deres... Man skal øh, jeg forstår ikke, hvad det er, de tilfer. Okay, det er det, du mener. Altså, jeg er med på, at der er en dronning, og der er mm. øh, børn, og når hun dør, så skal der en konge til, og alt sådan noget, det er jeg med på. Men, og jeg har prøvet for at få forklaret, at det, er sådan, det er også er et billede ud af til, at man har et kongehus, ja. og sådan noget, ja. det er jeg med på. Men, jeg forstår bare ikke, hvad de laver. Okay. Andet end at sidde. Jamen, jeg vil rigtig gerne fortælle fordi det kommer til et spørgsmål, det skal jeg høre alle sammen om det. Okay. Men, altså, har I hørt så det om det engelske kongehus, hvad der sker der? Der er meget drama. Yeah. Der er meget drama, nemlig. Har ja, det er noget det, med, at der er nogen, der har trådt ud af kongehuset, ikke også? Jo, Meghan og Harry, og de flyttede nemlig til USA. Det er Fuldstændig klart. samme med, at det er ikke den ældste af brødrene, øh, der flyttede til USA, hvis jeg husker rigtigt. Men de flyttede til USA, de er jo, de er jo totalt de er ikke med, med i kongehuset og alle de her ting her. Det er lidt større drama end det danske. Men Joachims familie, altså med prinsesse Mary og deres børn, de fik jo frataget deres titler. Ja. Yeah. Og det har jo også gjort dem lidt sure. det kan være der også en del drama over. Så prøver vi bare at få de her ud af landet? Altså, han er, Siden 2020 -20, har han jo været i Paris, og nu er han i USA. Men har han ikke selv valgt at tage det job eller hvad? Jo, selvfølgelig. Men hvorfor sender Danmark? Så kan jeg ikke stå, hvorfor Danmark så sender dem ud? Jamen, det, hvis, <laughs> hvis dronningen ikke er særlig på god fod med sin. Hvad griner du af? Du ved det heller ikke. Prøv <laughs> prøver bare lige... Hvor ah, er ah, ah, ah, ah, ah, ah, du så der er ikke noget. Hun Undskyld, du har ret. Du har ret? You are right. For det meste. Okay, men, men Oliver, er det en god idé, synes du så? Ved du noget om det her kongerhus? Overhovedet ikke. Altså, jeg går tit i byen, og så ender jeg tit på noget, der hedder musen og elefanten. Ja. Inde i København, og jeg ender altid med at sidde og snakke politik. Og jeg lyder så pisse klog, når jeg er fuld. Fordi jeg sidder og bare og snakker med eftermunden, men jeg fatter ikke, hvad det er, de siger. Så du ved ikke, hvad der bliver sagt? Jamen, overhovedet ikke. Altså, jeg sidder bare med min sigret og min fødevillige hånden og bare sådan at ja det ja det er ja. ikke god mening det er også en klassiker der er ja. der altså ah, lige altså, de, altså lige indtil længere, der var en der sagde at øh, et eller andet med at øh, det var noget omkring Hitler det var en god idé og sådan noget. og så bare sådan ja det er rigtigt Ej. og så var det fra det første bagefter hvor min kameraen var sådan af, du ved godt hvad, hvad det er du lige har siddet og sagt ikke? nej åh uh, det Men, skal man altså passe på Det det måske det er jo noget ah. også det offentligt okay, sted de der øjne der altså nu er jeg er bange for dig det her godt forstå. mand. jeg var skulle også blevet bange hvis jeg havde hørt dig sige det der nede på Elefanten og musen og katten, eller hvad den hedder. <laughs> og løven. Og løven er. men du skal elefanten. lige... Man skal lige være på pas i hvert fald, ikke? Okay. Jamen, lad os lige gå videre med alt det der Jeg flytter og flytte og sådan noget. Så synes jeg bare, at det er for mange penge, de så får til 115.000 om måneden. Det får Joachim bare. Jeg kan fortælle jer, dronningen får 7 millioner om måneden. Hold da færdig, det er mange penge. Men til jeg sidder bare og tænker, brænd det ned. Ja, for det er jo nedlagt. Nej, overhovedet ikke. De, kan, de gør garanteret rigtig mange gode ting for Danmark. Det er også det, at jeg siger, at det er bare mig, der er ikke er ordentligt informeret. Ja, omkring Kongehuset. Ja. Men hvordan kan man bruge så mange penge på en måned? Er det man kan man ikke. Opsparing? Jamen, det er ikke kun, han skal jo også betale sin ansatte, så det er sådan noget med, så har han chauffør. Så hvem betaler hun 7 millioner til? Jamen, det er for eksempel øh, Gardner. Og, Nå, de og cigarrater <laughs> og hot dogs. De får to millioner hver, sådan det. Jeg ved ikke for meget, hvad det går til, men jeg ved i hvert fald, at de får så meget. Men får øh, Jurgen for meget? Han får 315.000. Han bor i USA. Hvis han gør et godt arbejde, så er han vel betalt for det arbejde, han laver? Mm. Eller hvad? Det kommer også an på, hvor mange, hvor mange mennesker, han skal betale løn til. Altså 315.000 kan jo lyde meget, men altså, hvis du har, lad os sige, 50-60 medarbejdere, du skal betale 10.000, så, ja. så, så, det, så det det er jo det jo det jeg ved ikke, hvor mange... Altså, så meget har jeg ikke sat i jeg ved, men. hvor mange der. Jeg tror også, det er lidt svært at svare på, når man ikke har... Altså, jeg fatter ingenting. Nej, jeg fatter Jeg snakker bare træt. <laughs> hvor er det, det her henne? Altså, <laughs> altså, jeg dunk. advarer dig Jeg advarer dig også, jeg fatter ingenting. Er det her ikke, der er brev? <laughs> ved jeg lidt. Prøv at Julie. Er du også modstander så af huset? Ej, nu skal vi også lige. Jeg er ikke modstander. Ej, jeg <laughs> Bare, <laughs> Men siger, jeg ved godt, du har vundet vale Paradise. Nu slapper du lige af. Nej, er sådan ned. Så her. du skal ikke stille af det i hjørnet. Du må godt stå der. ved <laughs> mikrofonen. Så, undskyld. Du Ja, jeg synes også, det er lidt svært at regne ud. Øhm, jeg, øhm, kan jeg ikke være sådan lidt neutral på Nej. den måske? Nej, Okay. det må man ikke i det her program. <laughs> Jamen altså, jeg gad godt at være dronningen og sidde inde i hendes lejlighed og ryge en masse retter og så gå ud mm. i en eller anden, hvad hun synes er en pæn kjole, og, og vinke til nogle mennesker. Øh, og tage på ferie, og gå ned og lige og vise lidt ansigt og sådan noget. Det ville være meget fedt. Så jeg er måske bare lidt jaloux. Jaloux med sundt. ja. Ja, det, må man så, altså, det må man godt være. Er det okay? Ja, men prøv at tænke på at alle de ting, hun ikke kan. Hun kan ikke gå ned i Føtex og købe better Jerry fordi... Ja, fordi hun er dronningen. Hun er dronningen? Ja, jeg kan godt se det. Der er fordele og ulemper ved, ved det hele, nu. Det er der. Mathia? Vil, vil du gerne have, at det skulle lukke sig, det her? Altså, skulle, vi... Nej. <laughs> nej, nej, nej. Jeg er sikker på, at kongehuset gør en masse god arbejde for Danmark. Det er slet ikke det. Ja. Jeg ved bare ikke, hvad det er for noget arbejde. Der er meget turisme. Vi får meget turisme på, på det kongehus. der. Jamen, jeg er engang blevet smidt ud af Amalienborg. Hedder det ikke det, der hvor hun de bor? Hvorfor er du smidt ud? Ja, det tænker jeg også. Oh. Du må ikke klappe hesten. Hvor... Nej, det er fordi, at jeg, jeg, engang, jeg engang kom til at sige, at børnene boede i kælderen. Og så blev jeg smidt ud af en af de der garter, og så måtte man åbenbart ikke sige. Hvordan hørte de det? Sagde du det til ham? Nej, det var jeg havde min veninde fra Jylland på besøg. Men sagde du det til ikke, de der garter der? Vi, vi skulle slet ikke ind på den her. Det var, det var slet ikke mening. Nej, det var bare fordi, hun var på, vi var på rundtur på Amalienborg, og så synes jeg bare, det kunne være sjovt at sige, at der er både dronningen, og der er både prinsen, ja. og nede i kælderen, der er både børnene. Og så det har den her garter så hørt, og så har han sagt, du skal ikke være her. Og så har jeg sagt, det er helt i orden, jeg går med mig. Så, jeg med så jeg, du skal ikke være her. Så. Jeg har så aldrig gik, hørt om nogen var... mennesker der er blevet smidt ud af malen på det er et sted. Jamen jeg er blevet smidt ud. Det er så altså et ret imponerende se, hvad du har. Det er, når jeg at <lødder> jeg der smidt ud af e <lødder> Jamen der er faktisk for, det er, fordi jeg har været i gang med at sige noget jeg ikke måtte sige, eller et eller andet. Uhh, når vi fortæller børnene vores så... andet. Så pointen er at det er fint nok at vi har dem og vi bruger så mange penge på dem. Ja. Yeah. Men du aner bare ikke hvad de laver Nej. og hvad de gør. Præcis. Okay. Det er det. Men Julie har ikke lidt ret i at de er jo et et forbillede for turisme og alle de her ting. Men man ser dem jo ikke. Du kommer jo ikke som turist og ser dronningen. Nej, men du ved, der er en monarki. Åh, oh, gud. <laughs> det er jo et men eneste også, i verden. Så, så nogle gange så går hun ud på sin uh, altan, og så vinker hun lidt, og så står der en milliard mennesker. Ja, men det er jo ikke, hans, fordi eller? at der kommer 80 thailænder, og så går hun ud og vinker på altanen. Det er jo ikke sådan, det fungerer. <laughs> <laughs> der fik du faktisk også mig til Hvorfor lige thailænder? Det var bare lige den turisme, der kom på. Det er, fordi de er meget glade for Danmark. Jeg har engang fået taget ja. billeder med en thailænder nede på Nyhavn. <laughs> du, tror I, hvis vi bliver ved med at snakke med Thea, der bare bliver vildere og vildere? <laughs> så skal du nok komme ind i ja, det her vildere Altså, holder kæft Jeg holder bare kæft ja, skal ja, Selv løbet. der er gået 21 minutter, der er blevet sagt de fuldstændig mest vanvittige ting indtil videre. Det, det, det, det, det, det, det, det er jo vildt nok Okay, Oliver, vil du sige noget vildere end det der? Uh, nej, jeg tror jo ikke, jeg kan slå hende der Altså, i hvert fald hvad hvad ikke på det du? her Hvad tænker du så om kongehuset? Skal det lukkes eller Jeg har ikke noget imod kongehuset du, Hvad er det, griner af <laughs> jer to? Så stod hun bare og gik ned på bordet. Altså, ja. Ej, det var fordi, jeg var virkelig typen, der bare bliver drevet af stemningen. Altså ja, nu græder du. står du. Ej, nu står du og græder. Hvad laver du, Markus? Du kan da ikke lade til at, Ej, at græde. Ej, helvede. Det, det kan vi ikke bruge til Zoom i, for helvede. Du kan ikke stå og græde inde ved studiet. Shit, mand. Uh. Er, du, er du okay? Vi kom ind på alt hvad er det, så... er det, der sker? Så begyndte du bare på Thailand, og, og du sidder nede på muselefanten og siger, at Hitler har en pointe og sådan noget. Altså, hvad, hvad er det, der sker? Skal vi alle sammen lige slappe af? Du slapper bare af. Jeg lige vær. Træk væk. Træk vejret. Altså, bare vent til senere, så kommer der garanteret meget mere godt. <laughs> oh, godt. Synes du, hvad synes du om det her med kongehuset, Oliver? Jamen, jeg har ikke noget imod Kongehuset. Altså, jeg har, ikke, har aldrig sådan der, sat mig sådan der, særlig meget ind i det. Men, men altså, jeg har ikke noget imod det, de laver og sådan nogle ting, som du også selv siger, det er godt for turisme. Mm. Og det, det skaber en masse penge i den danske statskasse, og det er jo meget godt. Så du er faktisk fortaler for det. Mm. Ja. Øh, nu kan jeg lige fortælle jer et bonusinfo. Det er, Marie, som jo er altså, Prinsesse Marie, der er kone til Prins Joachim, skal ikke lave noget dernede. Hun skal være housewife. Ej, fedt. Godt for her. Det gad jeg godt. Gav du godt være housewife? Jeg kunne jeg godt leve som godt. housewife resten af mit liv. <laughs> vil du gøre det? <laughs> ja, jeg er sådan en wife, med mit syvvvl, føler hvad er der? Nu kan jeg det ikke. Der er ikke meget at tale brugt på vold den her måned? Ja, okay, det er bare fordi jeg ikke gider. Hvis ikke jeg ikke har nogen penge, så er jeg færdig med wifi. Okay. Men det er jo dyre, at, at du bare laver dig selv billigere. Jamen det gider man jo ikke. Så er hun sådan der skal jeg gå ned i. <laughs> skole. Så er du, du ikke bruger ingredienserne <laughs> Jo, jeg bruger selv, ikke. Jeg er ikke nogen at opvaret altså. Så hvis du havde du at opvaret, så ville det være. Så ville jeg. Så, så vil jeg. Er så vil voldregnen jo være på 16.000. <laughs> Hold da kæft, mand. Skal vi ikke bare gå videre? Jo, please. er du lytter til Markus og reality Nu skal vi til noget lidt sjovere, øhm, måske. Vi skal til sexlegetøj. Det var lidt sjovere. <laughs> Hvad har du vildt står til det? Nej, jeg siger ikke mere. Jeg kommer ikke flere historier for mig endnu. Nu skal I høre, sexlegetøjsmærket Sinful har for første gang i 15 år oplevet et tilbagefald i deres regnskab. Det kan tyde på, at interessen for sexlegetøj er faldende. Sindfuld regner du med at stige med op til 10% i 2023. Så spørgsmålet til jer, det er, hvad tænker I, at sindfuldt burde gøre for at skabe mere overskud i forretningen? Nu skal I være businesswoman og businessman. Først og fremmest, ja. så uh, slider de ind i min DM og skriver, hey, skal vi ikke lave et samarbejde? Så kan jeg godt fortælle dig, at uh, pht, tallene bliver grønne. Med de 4.500, <laughs> der kører det. <laughs> er du ja. sindssyg? Ja, Ej, øhm, det ved jeg sgu ikke. Lav en julekalender til, eller et eller andet. Kan man ikke lave sådan en sommerkalender ja, er til der. ned til sommerferien? Hvorfor har I ikke bare købt jeres følger egentlig? Hvorfor gør I ikke bare det? Det er da meget populært. Ja, det skal ikke det skulle at skulle tage. Er. Har du ikke til at købe <laughs> følger? Ej, man vil også godt have noget, øh, øh, hvad hedder, sådan noget reach, noget in, in, engagement. Det gør de falske følger jo ikke. Men tror du ikke, at man, hvis man køber flere følger, så får man flere følger? Tror du. Så følger man strømmen? Jeg strømme. med råd til, man. Jeg arbejder i Jysk. Du har også givet 8.000 vægt man. til dine venner, fordi du troede, du ville få flere følgere. Prøv at tænke på, hvor mange følger du kunne have fået for 8.000 kroner. Ja, det tør du har altså, Jamen, altså, man kan sige, altså, jeg kan faktisk spørge, til, hvor meget vold, jeg kunne have fået. <laughs> det er rigtigt. En er En Ja, Det er så altså vildt, meget du har det. Nå, vi skal til seksløgntøj. Ja, kom med du, du, du, du, skal Hvad jeg ved det ikke. Måske øh, skal man, øh, man skal normalisere det. Godt buzzword lige at fyre ind der. Normalisere sexlejt. Så I snakker om det. Øh, Han øh, en podcast, hvor de snakker om øh, sexlejt. Det tror jeg faktisk, der findes. Ja, det gør der. Nå, det hedder pornoprogrammet, det her på 427. Oh, <laughs> Ej, det er... ah øh, ja. oh, så ved jeg, det, skal jeg ikke. det. Er det der, hvor der var hende der, der var i Svingerklub? Ja, gud ja. Med hende der, det en var... G. Ja, det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Usen. Måske sidste beram Har du hørt det? Min mor har vist mig det. <laughs> og så har jeg stillet rigtig mange spørgsmål, så jeg ved, ved hvorfor min mor hørte. Okay. det Okay ja. Hvorfor? Okay, sexlegetøj. Så du tænker, øh, Normalisere det, gør det endnu mere normalt at bruge sekslejetøj. Ja, så er det jo faktisk. Så ud og give nogle oplæg og sige brug sekslejetøj. Eller hvad? Det lød lidt voldsomt, men men ja. ja. Altså snak om det. Ja. Men også altså sådan der, det kan godt være meget intimiderende at gå ned i en sexbutik. Det gør du ikke sådan, så tit, over. Jo, eller, eller ikke så tit. Det hænder da. Der er egentlig sådan i min skole. Lige ned i frikvarteret, eller hvad hedder det pausen? <laughs> frikvarteret. Hvad <laughs> <Frikvitteret. laughs> <laughs> er på på. det, du at Du går i folkeskole, og du er frikvarteret og går der ned. Ej, nej, så skal vi lige. Undskyld, <laughs> <Frikvitteret. laughs> <Frikvitteret>. undskyld. <laughs> hvad tænker du? Hvad vil du gøre? Du er chef af det der store firma. For det første bliver jeg aldrig nogensinde chef for noget, som er et stort firma. Det har jeg simpelthen ikke egenskaberne til. og Hvad er der? Nej, det var Det er ikke det. Øhm... Jeg ved det ikke. Jeg er virkelig dårlig til sådan noget marketing... dit er lidt ud der. Ja, så der giver du bare op. Der jeg op på Der siger du, skal vi bare give fuldstændig op? Og lade lukke virksomheden, fordi vi har rådet tal? Nej, nej, nej. Men jeg kan ikke komme med en god grund til, altså, jeg kan ikke komme med et godt eksempel på, hvad de skulle gøre. Jamen det er også okay, det er okay. Men altså, det alle andre gør. Det er jo Somi. Some, somi, Somi. Sandful so er jeg ikke særlig meget på Somi. -me. Det er meget sådan business eller du ved, det er meget mm. sådan. Det er ikke særlig personligt deres Somi kanaler. Hvad tænker du, Oliver? Jeg vil ikke, øh... ja, så... jeg vil ikke glemme dig. Nej, selvfølgelig ikke. Jamen, altså, jeg tænker også, altså, at de skal ud på de sociale medier noget mere. Social medier er sådan noget ud af, Det er Jamen. sådan svaret. Du melder passende til jer alle andre. Altså, det er jo altså, ja. 2023. Jeg tror, det er vejen frem. Ja. Det er jo ikke noget at smide det på en bus. Det er der jo ikke nogen, der lægger mærke til. Nej. Altså. Ja, okay. Ude på Zomi. Hvad skulle der til, for at I købte mere sekslegetøj så? For I, altså, bare personligt. Hvad skulle der til? Hmm. Flere penge. <laughs> <laughs> så staten burde gå ind og give penge til sekslegetøjet? Ja, sådan tilskud, en tilskud i månedlige tilskud. Ja, nej, nej, nej. Jeg tænkte, men det var bare, altså... Hvis jeg tænker noget mere, så har jeg også købt noget mere. Okay. Nå, eller Ja, jeg yeah. tror, jeg har misforstået de spørgsmål. Nej, det er ja. rigtigt. Så hvis du havde pengene, ville du faktisk købe mere sexlegetøj. Så du er allerede i den. Du er in the, the ring. Ja. Yeah. Okay. Hvad tænker du, Mathias? Jeg tænker, jeg har det, jeg skal bruge. Så du vil faktisk ikke købe mere? Jo, hvis jeg lige var jeg et eller andet fedt. <laughs> Men sådan, jeg har mine yndlingsting, og sådan, så er det dem skal bord... altså, bruge. Hvad skulle der til? Får du købe mere så? Så skulle det være fordi, at jeg havde en at dele det med. Jeg, altså en, jeg skulle bruge sexløg til sammen med. Ja. Så en kæreste? Ja. Yeah. Okay. Eller en ven. Eller en god ven, ja. Men det har jeg ikke. <laughs> så det, jeg gør det selv, ikke? Jo, ja, ja. ja, ja. Og derfor så har jeg ikke behov for mere, end det, jeg har. Okay, okay, okay. Ole. Jamen, altså, jeg er jo fuldstændig ude, og Jeg har aldrig nogensinde købt et stykke sexløg. Altså, du uh, jeg er... Det var helt noget. galt. <laughs> jeg, er, jeg er ikke noget. Du er, jeg er jeg er ald ikke noget. har aldrig gjort det. Du har ikke en lille piste Nej. <laughs> Nej. Jeg har overvejet det. Ja. ja. Men hvad skulle du så til, at du købte noget mere? Eller bare købte noget? Øh, jamen, altså, jeg tror også, at en, en er at bruge det samme. En, okay. Nok, Men det er jo lidt svært for at sætte veninde. Nog en god veninde eller en kæreste, ikke? Ja. Har du øh... nogensinde brugt det, Sækklars? Uh, Nej. Alle? Okay, I to har? Ja. <laughs> ja. <laughs> ikke fordi, det er pinligt at sige her. <laughs> no, det er jeg overhovedet ikke, da <laughs> det jeg, jeg snakker gerne <laughs> 10, om Sækklars. 10, i 10. 10 okay, så skal jeg jo til et st det store spørgsmål. Hvad er så jeres yndlingsting? Den hedder Love Triangle fra Satisfire. Love Triangle fra satisfier? Ja, en kæmpe anbefaling. Og Mathias er gået og i igen. Nej, hun ved det godt. Jeg ved det for Mathias. er Pro 2 Next Generation eller sådan der? Det nok. Pro 2 Generations? jeg ved ikke, om det. Jeg tror bare, den hedder Satisfier på 2. Okay. Men ja, den er fandme god. Ja. Den kan noget. Den er, altid, altså, gang, den er jeg også bare hjem. populær. Ja, fortæl du bare. Hver gang, hver gang jeg jeg kom... <laughs> jamen, det vil jeg gerne. Hver gang jeg kommer hjem til mit teer, så ligger den seriøst på hovedpuden. Det er som om, den, det er den plads ved siden af. Sover du ved siden af din øh, pro-satisfyere? Ja. <laughs> De er seriøst øh, lige. Okay. Øh, Oliver. Oliver, <laughs> Ej, jeg synes, det er fedt. Oliver, hvis du havde et seksløjtøj, hvad fedt skulle du så være? Ja, yeah. yeah. <laughs> Jeg ved det ikke Jo, en pisk, en et pisk. Det var en pisk Et, et, et eller andet så at slå med okay. Okay. Det lyder så voldsomt det lyder <laughs> Ikke på den måde Nej. Ja, med på, hvad du mener <laughs> Alt under kontrol Bare når man kommer hjem <laughs> det, det, okay. ja, det, Vi forstår alle sammen, hvad du mener Det er ikke så meget i det Okay, så skal jeg spørge det sidste øh, Tænker I over, når I køber øh, sex legetøj, Hvilket mærke det er? Okay, hvad er hvad, hvad dig, her. Skal okay. det være sådan, det skal være den her, så det pro for Sinful? Nej, det behøver det ikke at være, men det skal virke, og det skal være ordentligt. Ja. Det skal ikke være sådan noget AliExpress. Ikke noget AliExpress. Plastisk. Det skal ikke være sådan noget billigt noget. Det skal ikke være sådan en wish-dildo. En <laughs> wish-dildo. Det må der sgu nok af. <laughs> det er jo nogle, altså, de nogle råd, der ikke rigtig hjælper det her til Sinful. Så jeg spørger jer, hvad tænker I så, hvordan skal Nej, de... så skal det være sindful mærket, deres eget mærke. Nej, men hvordan skal de udfordre sig selv? Skal de lave noget vildere, er det det, I tænker? Tænker de måske, at de skal lave noget vildere, eller er det blevet lidt ensformet, sådan seks lartøj? Men jeg tror det ville være godt, hvis man fik en forklaring på, hvad de forskellige ting gjorde. Fordi der er nogle af de der ting, hvor man er sådan der, det hvad ser er lidt farligt yeah. ud. Hvad er det? what is this? Er det det, I tænker? Ja, ja. nogle gange. Ja. Det hænder. Ja, Okay. Jamen inden, inden jeg går videre, jeg håber i hvert fald at sindful kan bruge de her råd her. Inden jeg går videre, så vil jeg gerne lige høre jer, for det leder lidt op til det her. Kærligheden. Hvordan går det? du lige Altså, øh, det går fint. Går det fint? Ja. Jeg går som det skal, bare vil jeg der er sige. Jeg søger ikke noget, og alt er fint. Jeg har, hvad jeg skal have. Du er bare glad? ja bare glad. Du har bare din... Øh, øh, Min øh, love triangle. Love a triangle. <laughs> du har vist mere end det. Ja, ikke? Så har jeg nogle gode venner. Ja, lige præcis. <laughs> Ja. Mindest dig, det, altså, betyder det <laughs> <Ja. søuta> dig, Jeg skal lige forstå, betyder det seksuelt, eller hvad? Hva? Betyder det i, i sin seksuel kontekst? Jeg blev lidt forvirret. Ja, hun har gode seksuelle venner. Ja. Mænd. <tryklæder> så du, du knalder forskellige mænd? Ja. <skræder> Hvor I er venner? Det lyder også bare så voldsomt, den måde, du siger det på. Nej. Jeg, jeg skoer jeg bare noget forskellige mænd. <laughs> jeg fucking knalder forskellige mænd. Bare noget til benet. <coughs> Nå, hvad, hvad, hvad med dig, Mathias? <søuta> Der er ikke noget. Ej, der er det, er bare hvis man sover ved siden af sin sattesfejr, så har man ikke nogen i sit liv. vel? Andet end den. Oh, Jamen, jeg har heller ikke behov for det. Er du på jagt, Japp? Du... Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg, hvis jeg, altså, jeg klarer det bedre selv, så er der ikke nogen grund til at finde nogen, der kan hjælpe mig. Så sagt. Men har du ikke lige davet nogen egentlig? Jo, det <laughs> har jeg faktisk. Men, altså, man kan jo, altså, så... men det fungerer jo så heller ikke helt. Det er jo også bare mere for sjov. Der kan man tage tyk pisk på folk. Ja, det er så, sådan, så snart folk vil møde, så man sådan... Jeg troede bare, det var et... Er det godt, at jeg lige aflyst fire gange? Jo, præcis. Nå, okay. Ja, det er på jeg har aflyst fire gange. <laughs> ja. Stakke okay. okay. mand. Det var da sødt. <laughs> ja, det er stakke mand. det hvad med dig? Hvordan går du, kærlighed? <laughs> altså, mit kærlighedsliv, er 100 på pause lige pts. Der er en meget ubehagelig episode på Proud Mary for et par siden. Hvad er det for? Hvad skete der? Jeg var igen blevet rigtig, rigtig fuld, og står og danser op på bordene med en thailhænder. Og vi begynder så at kysse, og står og og sådan noget der. Og så kigger mine venner meget mærkeligt op på mig. mærkeligt og så, øh, så laver jeg min ene ven den her Det er en mand Så kigger jeg op på personen Så er hans adamsæbel større end mit uh, Altså ikke fordi jeg har noget imod at kysse Nej, men nej, men nej, kunne nej, nej Jeg kan også tit med mine venner Det var bare en sådan let Og en... så, det ser en oplevelse Når man ja. har regnet med noget, noget, med, andet? Med noget andet Okay uh, Lad mig lige høre Hvad, hvad følte du så bagefter? Yeah. Ikke så meget Jeg skulle bare noget have. en øl. <laughs> Altså Der var ikke så meget der og så skal jeg ud og finde det første og det bedste kvindemenneske til at, at sørge for, at den sidste, jeg havde så ind og give hjem, ikke var en øh, med Okay. Ja. ja, men med det, så synes jeg, vi skal gå videre til næste dilemma. Mit navn er Türkman, og du lytter til Markus og Reality-panelet. Hvad for gæt? Ryster du på hovedet? Ja, så typisk Sinan. Ja, Sinan. Ja, han laver altid sådan noget. Okay. Jeg tror, at vi snakker om hver gang, vi har det. altså sådan har ja, Nå, du skal høre, nu skal vi snakke om Maja Manike. Fordi at hun ja. har valgt at skrive en bog om mænd. Øh, og der er ikke nogen tvivl om, at Maja Manike ikke lige frem har haft heldet med sig, når det gælder mænd og kærlighed. For nylig kom det frem, at hun har haft en affære med gravinde Alexandres mand i mere end halvandet år. Mig har også prøvet at være på Tinder, men droppede det, fordi hun fik mere end 10.000 likes. Mej påpeger, at det ofte er gifte mænd, der skriver til hende. Maj vil have, at bogen skal forarve, chokere, men også underholde. Til slut siger mig at det er altså ikke er alle mænd, der er det, men der er advarselssignaler, og de gode mænd er sjældenheder. Alright? Så spørgsmålet til jer, det er, er Maj-Manniken rettet til at skrive sin bog om mænd? Ved I, hvem maj er? Så kan jeg starte med at spørge. Ja, ja man, har han ikke lavet smykker? Smykke, smukke Og du ved det også godt at hun har også været lidt meget i medierne. Lad os bare sige det. Ja, er corona skeptiker. Corona skeptiker og der er alt muligt. Men øh, er hun så den rette til at skrive sådan en bog om mænd, ja. når hun tydeligvis ikke har haft nogen sådan gode oplevelser med. Ja, det bliver måske ikke så så, så det var jeg ved at sige, men altså det lyder hvis det skal farve og underholde, så er hun der nok den rette. Ja. Ja. Er du fan af øh, Marianne? Altså, jeg ved faktisk ikke sådan helt vildt meget om hende, men hvad jeg har hørt, så, øh, så er nok ikke den største fan sagt noget. Øh. Nu skal jeg ikke tage at med mig ud i alt muligt, men ja. Man ruder sig ikke ud i noget her? Nej, okay. Ja, det, er space. det er et men Med altså... Methea ruder sig ud efter 5 minutter. <laughs> det gør jeg altid. <laughs> jeg altså, det er der ja. plads til. Øh, ud fra hvad jeg har hørt, så er jeg måske ikke den største fan. Nej, okay, okay. Ja, Det er ikke meget diplomatisk så. Det er så fint sagt Men det her med at skrive en bog om mænd så var, Mathia, kunne, du, altså, kunne du godt finde på at skrive en bog om mænd? Hvad altså. jeg, jeg tror den ville være god <coughs> øhm. Jeg ved ikke om mænd var det første der ville skrive om Hvis jeg blev bedt om at skrive en bog Nej, hvad var det hmm. første du ville skrive om? Jeg ved faktisk ikke Det kan jeg tage ikke svar på øhm. Smerge. <laughs> Smerte? Smerte. <laughs> Smerte. <laughs> Smerte i helhed. <laughs> Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle skrive om. Men efter for det, jeg så har fortalt dig, hvad tænker du så, at hun er den rigtige til at skrive en bog, hvis det kun er dårlige oplevelser? Altså, øhm, Jeg føler lidt, at man måske godt kunne have manglet, at hun så også kan komme med nogle gode oplevelser. Men det ved jeg selvfølgelig nu. Jeg ved ikke noget om hendes forhold. Det gør jeg ikke. Nej. Så jeg ved ikke, om det selvfølgelig også kommer til at have en del af mm. bogen. Men, øhm, Altså... Hun må gøre, hvad hun vil. Jeg kommer ikke til at købe bogen, men så må hun jo håbe nogen der gør. Du tager altid mit spørgsmål, for det er næste spørgsmål. Vil i købe bogen, når den kommer ud? Nej. <laughs> Nej. Nej. Du vil heller ikke altså. Du vil slet ikke læse en bog, Sådan ja, en skeptisk men... mændhedsbog. Men jeg tror gerne at jeg vil skrive en bog om mænd. Vil du det? Fordi altså nu altså jeg kigger selv tit på mine venner og sådan der og skæffer en nogle fucking idioter. Altså måden som, som mænd i sådan der helhed. Og jeg okay. kommer til at blive det her. Men altså måden som mænd i helhed behandler kvinder på. Ja. Altså nogle gange, der synes jeg næsten, at det er flot at mm. være en mand. Altså mm. når man sådan der kigger på måden. At nogle af mine venner, ikke dem alle sammen, men nogle af dem behandler deres øh, og kærester og det ene og det andet. Mm. Altså, men snakker du så med dem om det? Jeg siger tit til dem, at de er nogle fucking idioter. Okay. Og jeg gør det også altså i åben form. Jeg er, jeg er lider. Altså jeg havde en ven på et tidspunkt, jeg snakker ikke med ham mere, som skrev til mig, at vi kunne tage i byen. Fordi så lå hans øh, kæreste klar med spredte ben, når han kom hjem. Så var jeg sådan der, ved du hvad, din fede idiot, du kan bare slække mig over alt, vi skal ikke i byen sammen. Hold da fair. jeg sagde, okay. sådan, noget, sådan noget gider jeg ikke. Altså, der skal være gensidig respekt imellem mænd og kvinder. Sådan mm. er det. Mm. Ja. Ja. Øh, så skal jeg så spørge jer, øh, synes I også, at mange mænd... Er nogle klar det? er lidt i forlængelse, at nu spørger jeg så bare jer, ja, Mathia og... Altså, Olymp. har mange dårlige oplevelser med mænd, men har også mange gode... Så det er blandet? Øh, ja. Ja, men jeg tror også jeg er blevet god til at finde de gode. Okay. Det er alle de venner. Hvad? Det er alle de venner. vinder. Det er gode, det er min rigtig gode venner. <laughs> jeg synes det er så fedt. Min allerbedste venner. <laughs> ja. Okay, men men om at hvad er dig dårlige oplevelser? Altså, jeg, jeg indrømmer gerne at jeg har flere dårlige oplevelser med mænd. Ja. Men det har også jeg noget vil gerne at gøre høre med at jeg... det her. Nu sætter jeg mig ned på min stol, <laughs> fordi <laughs> nu er jeg klar. Det, men det har også noget at gøre med at jeg måske er god til at finde de dårlige mænd. Altså der handler også om at finde de rigtige og de, ikke rigtige, de rigtige steder. Ikke. Okay, okay. kan jeg lige få den bare lige en gang til? Ja, altså det handler om at finde de rigtige mænd, men også de rigtige steder, for du kan også lede forkerte steder efter mænd. Ja, og hvor er det hen? Byen. Så byen er det dårlige sted at lede efter mænd? Altså, det går selvfølgelig an på, hvad man skal bruge mændene til. Ja. Hvis man skal bruge dem til et hurtigt knald, så er det måske et meget godt tidspunkt at gøre det. Hvis man skal lede efter et kærlighedsforhold, så er det måske bare heller ikke byen. Det er måske heller ikke center. Hvor er det hen? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke fundet det. Det er du nu. Metroen. Hvorfor siger du det? Jeg har en ven, der har mødt sin kæreste i Metroen. De har været sammen i seks år nu. Sindssygt. Ja. Okay, vildt er det. Ja, <laughs> jeg. Ja, ja. Ja, vel, ja. Der, jo, der kunne man så også gøre det. Øhm, så skal jeg så spørge, har I så altså, nu er det lidt i, i, i samme stemning med dig, øh, Mathias, har I så erfaring med at mænd af utro, og der ofte er sådan nogle advarselssignaler, De er gifte, de er manipulerende, de er gaslighter, som alle de her ting, som mig mand i hvert fald øh, tillægs, tillægger mænd. <laughs> øhm, altså ja, det har jeg oplevet men jeg føler også, at der er rigtig meget sådan tendens i øjeblikket til at være sådan, øh, sådan mandehæderklub Nej, <laughs> det er nynne og sille <laughs> ja, hvor jeg sådan det synes jeg, altså jeg har også selv været en del af den og har været rigtig sur og været, sådan, det kan simpelthen ikke være rigtigt at, sådan, at mænd ikke fatter en fucking skid men sådan jeg tror også bare, at hvis jeg blev ved med at blive banket hoved, om, at jeg var en dum idiot, og så var jeg sådan, okay, så er as det well var up Eller sådan. Ja. Ja. Så som jo, jeg har haft nogle forfærdelige oplevelser med mænd, men... Du har også haft nogle gode. Rigtig gode. Vil du fortælle en god så? Øh. <laughs> uh... <laughs> <laughs> jeg <Jesus>, man. <laughs> Skal man i lige valg at finde den frem i gemmeren, <laughs> Shit. Øhm... Ja, det ved jeg ikke. Seksoplevelser er ret gode. <laughs> så det er et god nogle... du tænker på, når det er sådan... Nej, de er også søde, og kærlige, og omsorgsfulde, og gode at snakke med, og gode. nogen er gode til, at jeg føler mig set. Ja, ja. at du du, du vente bare <laughs> ud. Du, enten sov du ud, eller også vente du øjnene af, Julie, men jeg kunne ikke rigtig finde ud af det. Du ved det heller ikke selv. Har du, og du har ingen gode oplevelser med det? Jo, garanteret, men det er bare ikke dem, der fylder. eller sådan, Jeg har så mange dårlige oplevelser med mænd, at det er dem, der ligger øverst. Men det tror jeg, det er ret typisk, når man sådan... Men har du sådan, hvis de ligger øverst, har du sådan en dårlig oplevelse, der bare sidder fast? Der er mange. <laughs> hvad er den, hvad er den ene? Jeg tror, jeg længe har været en del af den der mand, af klub. Og jeg er der måske stadigvæk en lillebitte smule. Ja. Jeg er blevet bedre til ikke at være så stor en del af den. Ja. Men sådan, det er meget i perioder. Nogle dage så elsker jeg mænd, andre dage så hader jeg mænd. Okay. Ja. Det er simpelthen, når du vågner op. Ja. Yeah. <laughs> Vildt. I dag er en mand, der hader I dag, <laughs> I dag kan jeg bare mærke, at jeg hader alle mænd. I dag er en meget sådan god blanding. Og det gør jeg på mand. Men det er også klart, at <laughs> ja. altså jeg kan virkelig godt forstå, at folk også har det sådan. Og sådan Fordi at der er virkelig vanvittigt mange dårlige oplevelser. Ja. Så, altså sådan, så jeg kan forstå ja, Jeg det. tror bare, at jeg har siddet fast i de dårlige oplevelser. Ja. Og så har jeg ligesom valgt bare at... Så har jeg bare ikke noget med mænd at gøre. Ja. Okay. Ja. så, så dropper du dem bare fuldstændig? Ja, yeah. har ikke nogen mænde venner eller noget? Jo, jo, jo, selvfølgelig har jeg det, men ikke nogen. Jeg vil sgu aldrig nogensinde være sammen med dem. Nej. Jeg kan sagtens være. Altså, der er også forskellige på? Det er ikke, jeg... ikke juliben med der. Nej, dem har jeg ikke nogen af. Dem har der ikke været nogen af længe, så det. Okay, okay. Oliver, du har jo selv lige sagt det. Ja. Hvad tænker du? Jamen, altså, nu, jeg har ikke, jo, jeg har haft dårlige oplevelser med mænd. Ja, men det har du, altså, selv. det har du selv sagde. Men altså, det er jo primært. Hader primært du med mine venner. Jeg, altså, jeg hader mænd i den forstand, at de, de tit tror, at de er i god mere værd, end de er. Mænd tror lidt, at de sådan lever oppe på sådan toppen af bjerget. Og så er alle kvinder sådan nede i bunden og står og skriger efter dem. Mm. Og, og sådan er det bare ikke. Øh, mænd kan meget nemt blive rigtig arrogante rigtig hurtigt. Mm. Det er din erfaringer fra de mænd. Mm. Det kunne jeg også selv på et tidspunkt. Det ligger ikke sjul på. Var det efter fandme. Paradise? Nej, det var far. <laughs> det var far. Bør. Bør. Det var far bør. Du er blevet efter. Altså, du er blevet humplet <laughs> efter. Først starter med at sige, hvis jeg ikke har 10.000 følgere. Og, og jeg kommer ikke til at snakke mere igen, drenge. Fordi Ej, jeg, det er simpelthen Nå, kom jeg er simpelthen for kendt når jeg kommer hjem. Nej. Jeg er det for kendt. Det, det er... Ja, Jamen, jeg synes, vi skal gå videre. Skal vi ikke gøre det? Jo. Til det, jeg har mig til. Vi er Chosnid og Mika. Og øh, du lytter til Markus, og Reality er til uh. Hvorfor er det hele uh, stønder her? Jamen, det er jo mig. fordi, at det, jeg optog det til Reality Awards. Og så, ah, right. at, så skørte Kram til alle sammen. Så sagde jeg, prøv at sige dem på den mest sexede måde, I kan. Du skulle da bare have brugt ham, der min kammerat Ham, der røg på forhold til den ekstrablad. Nå ja, ja Hvem var det? så ikke den det der ugens flet der blev taget fra Vellejord. Det ham der en hvide skjorte. Det var min kammerat. Ham der lidt haltsyge der bare sad og sov. det var sjovt. Han var helt færdig. Han gad slet ikke være der. Nej, altså og klokken der var kvart over ti eller sådan, noget. altså show var jo nærmest ikke engang begyndt. Nej, det er rigtigt. Han var helt færdig. her. Nå, vi skal jo til det ugens slad. Jeg glæder mig til. Hvem skal jeg starte med? Men kommer du også med noget slad så? Det skal jeg bare lige Nej. Nej. Jeg er altid neutral. <laughs> Men det må Saks. vi ikke være Nej, <laughs> Nej det er, I må ikke Fordi være Fordi jeg der. tror nemlig, du er den, der har mest sladder Hvis jeg skal være helt ærlig Jeg har rigtig, rigtig meget sladder Ja, Men, og det ja. ville være fedt, hvis du lige også bydde ind i ja. samtalen Okay, det kan godt være godt det faktisk Men <laughs> så kommer det også an på, hvad I kommer med Okay. Oliver, pigerne starter Så starter. Okay. okay. Så starter du med Julie Iben <laughs> Okay Det er jermod i en, en, en altså, jer anden Det er Paradise om igen Det, her. det er sæson 1 mod 2 Nu stikker du med til at ryggen ej, men jeg ved ikke, om jeg har lyst til at nævne nogen navne, men Mathia er i hvert fald et af navnene. <laughs> det er Det var klassikker. det jo øhm, Jamen, jeg synes bare måske, det er meget sjovt, hvordan for eksempel, i hvert fald i vores sæson, nu ved jeg ikke, hvordan de andre sæsoner har været, mm. men øh, der var meget, øh, der var meget, folk var meget sober derinde øh, nede i, i Mexico. Og lige så snart, at vi øh, fik benene på, på dansk jord, så var det bare et horror house of another planet, var jeg ved at sige. Så der, der blev knaldet til højre venstre. Sofie er knaldet Lukas. Det ved alle. Ja. Sådan er det. det, ved, det ved. Hvad? Det var bare en TikTok. Undskyld. <laughs> <laughs> <laughs> okay. Jeg ser så meget TikTok. <laughs> Men øh, Sofie, hvem er det? Hvem mere kalder? Knaller? Jeg ved ikke, om det er nutid, nu hvad jeg vil sige. Ja, det må du så gøre med dig selv, om du har lyst til at tage det. Men det kommer også an for, om du siger... Nej. Ja, det er, er ikke ved, hvad kommer, jeg har på Der er ikke nødvendig. Altså, hun hvem knalder vide, du med Mathias? Jeg knalder Al ikke med nogen, jo. Nu. <laughs> hvem knalder du med F? Altså, fra Paradise? Ikke noget. Åh, oh, du har jo sagt, at du har knaldt med Victor. Eller var det Lukas? <laughs> Sig nu, hvad du vil sige. Ja, yeah. Sig det, det nej, bare. <laughs> ja, okay. Ej, jeg også bare, hvad hvis de ikke vil have, at jeg siger det, og så bliver jeg uvenner med dem, og så vil de aldrig være venner med Prøv mig. Her. det sker I ikke. <laughs> så vil jeg aldrig I være venner med mig igen. Det <laughs> vil I gerne, det lover dig. Så er det okay. godt, du har gode Ja. Yeah. <laughs> Kom bare med det. Okay, ja, men okay, okay. Lukas har knallet og Victor har knallet og Abel har knallet. Har Lucas knallet og Viktor Nej nej, jeg nævner ikke. Hvad Skal du? <laughs> nævner jo bare ikke hvem der har med hvem, kan jeg fornemme. Men det giver jo ikke mening. Nævner bare hvem der <laughs> har knallet? Nu, nu siger <laughs> du bare hvem der har knallet jo. Skal jeg virkelig nævne hvem der har knallet? Ja selvfølgelig. Oh, for fanden altså. Kom så. Okay, der har været hvad? Jeg har haft tre trekanter, ikke? Tre trekanter. <laughs> ja. Så. Og øh, mit det er mm. og Viktor. Mhm. og Abel. Mm. Og så er det jo Frede, og Nina, og en eller anden, jeg ikke ved, hvad Det er. Eller en død. Og så. Øh... Det blev bare en ting, at nu skal du bare lave trykkerner. Ja. Okay. Men det var fedt. Det er jo sindssygt, nok Ja. Ej, jeg ved ikke, om jeg allerede har fortrudt det her, faktisk. Jamen, er der nogen, der bare måske bare one on one? Ja, Nå, ja jamen, det er der også. Hvem var der der? Øhm... Det er dit slader, så det er dig, der kører <laughs> ja, så er Jeg ikke har bare gravet mig ned i et hullet Nej, det har du aldrig ikke Nej, jeg kender nogen, der bliver piste Nej, ikke nogen, der bliver piste Der er ikke nogen <laughs> blade altså, øhm... der tager det her op Det lover jeg Nej, for vi er nobody <laughs> Man skal have minimum 5.000 Man skal minimum 5.000 <laughs> <laughs> men, men en masse trækanter øh, Og hvem var så 101? Øhm, Sofia Lucas Ja, de gjorde det et par gange efter hjemme. Der Ja, en ja. par gange, vel? Nej, det ja, ved jeg ikke. Jeg tror kun, oh. en gang. Wow, okay. oh. Nadia og Victor. Ja. Maja og Obel. Ja. Øh, Nicolina og Lukas. Må jeg spørge, hvordan, hvordan... Nu spørger jeg bare. Hvordan fungerer de der med sådan nu? Har I to jo haft en trikant her? Øh, hvordan Nå, jeg gjorde sammen. sammen. Nej, nej. Hvorfor er Hvordan fungerer det? det? Altså sådan, hey, hvad nej, så? Skal vi lige have en trikant? Jeg ved ikke, hvordan det sker. Lige så sker det bare. Følg med. Ja. Ej, I havde jo men... planlagt det. Nej, <laughs> Stop. Nej. Men, men, nej. Men meget komisk, altså, at, at I alle sammen, efter I kom hjem, så tænker jeg bare... Ja, seriøst, de der gutter dernede, de var så kedelige. <laughs> for det det var bare... Jeg, jeg kom kun ned for at altså. <laughs> Nej, vi skal videre, hvis vi skal nå det. Ja, øh, øh, øh, med hvad er det gossip? Øh, jamen, det er, fordi jeg har gossip af forskellige øh, skuffer. Okay. Sådan der er lidt forskellige emner. Prøv at åbne uh, nogle af emnerne. Lad mig høre nogle af emnerne. Øhm... Jamen den første er, at jeg ved, at der er to fra vores sæson, som er med i den nye sæson. Mm. Okay, hvem er det? Hvad dig, altså? Det siger jeg ikke. Nej? Fordi de jo ikke er blevet offentliggjort endnu. Okay, men, Hvor, men hva, hvorfor må du ikke sige det? Det må jeg have garanteret godt, men jeg skal ikke... Øh... Jeg... Nej. <laughs> Hun skal ikke have nogen... Øh... Hvad rimer navnene på så? <laughs> Nej, glem det. Hvad rimer navnene på? Nej. Damn, Mathi, Hvad er din største hemmelighed? Jo, nu skal du høre det. Ja, ja. <laughs> Nej, det er bare fordi. Okay, okay. Så det, det vil du ikke fortælle? Nej, men der er i hvert fald to fra vores sæson, der er med i den nye sæson. Ja. Øhm, så øh... Det er jo ikke fint. Det er heller ikke Miranda. <laughs> jeg ved ikke, om de har været der fire dage, eller om de har vundet. Tak for det. Hvad har du? Gossip, kom med gossipen. Ja, nu har jeg lige tabt det hele, kan jeg mærke. Faktisk. Skal vi lige tage Oliver, ja. så tager vi dig til siden. med det altså, det er jo også bare altså, det er samme, som du snakker om. Det der med, at altså, da jeg var nede på hotel, nu, jeg var der ikke længe, men hold kæft, hvor virkede folk kedelige. Altså, det var, jamen, det var helt sindssygt. Altså, jeg følte seriøst, da jeg var gået ind på sådan en Hej øh, Oliver, velkommen til Roskilde Lejerskole. Nu skal vi bare have bål hver aften og lave snobrød. Altså, alle kunne lide alle. Ja. Alle kunne lide alle. Der mangler noget drama. Det men prøv at høre, det er sgu da pisse TV. Ja. Altså, der er der ikke nogen, der gider at sidde og se på 12 mennesker, der sidder og omfavner hinanden og sådan her. Ej, du er min bedste ven. Nej, du er min bedste ven. Mm. Nej. Folk skal ikke kunne lide hinanden. Så godt sigt med, at du synes, at dit eget program var fucking neden? Jamen, jeg, altså, det har jeg aldrig lagt hjul på. Jeg synes, jeg, jeg synes, at min sæson... <laughs> det er rigtigt. Det har altså, bare synes, temaet med Oliver i dag. bare, altså, røven altså, altså, jeg synes 100% at min sæson, det er den dårligste sæson, der er lavet i hele Paradise og Paradise Hotels historie. Du må seriøst søg igen. søge igen ind i Paradise igen, eller hvad? Tiden er ikke færdig for dig. med hvad være din gossip? Øhm, jamen, jeg har faktisk rigtig mange ekser i reality. Shit. Ja, det er lige gået op for mig. Hvem er det? Øh, jamen, blandt andet så... Øhm, jeg har en eks, der hedder Kasper, som har været med i X Beach. Hvor jeg selv skulle have været med. Men hvor jeg ikke tog af alligevel. Mm. Og så har jeg eks jeg med Hugo. Der lige har været med i den nye sang. Okay. Ex. Hvis du Håndværk røv. Er, er, det, er, det, er det Kasper Barlow eller Nej, det er ikke, nej, nej. han var der i fire dage. <laughs> okay, okay. Men, men Hugo, er, er du ikke med os? Hugo er jeg også ikke med. Ja, hvem mere? Så har jeg... Øhm... Hvad med den sidste? Jeg kigger kigge for dig, om du fordi... ved det. Jeg fandt er den sidste? Kan du ikke huske din ekskæreste? Nej, vi var jo heller ikke kærester. Vi var bare bollede lidt, dengang jeg er <laughs> det, var den, det var den gode, gamle gang Ja Okay, du har lige et minut til lige at fortælle mig, hvem det sidste er Så må du altså lige tænke dig om, hvis jeg ja. Så kan du fortælle det en i mellemtiden Åh, oh, ja, tiden løber fra os, mand Er du sindssyg Jeg har, jeg har lige et en. minut Har du en? Altså, nu siger du det der med, at jeg skal melde mig til Paradise igen Ja Det er færdigt. nok Men altså, jeg har faktisk lige haft meldt mig til et andet program Jeg fik en komplet hjemlp Nu skal jeg finde kærligheden ja. Så melde jeg mig til gift for første blik Ja så kommer jeg med til alle castingerne, og nu venter jeg bare på svar. Det så må du måske... hvad? Må man sige det? Nå, jo, det fordi, fordi altså, så de sagde, at jeg vil få svar senest den 16. marts. Ah, så du tænker jeg, det er jo lidt udover. Okay, men øh, sindssygt, så kunne det næsten være, at vi har set dig i et øh, gift ved første blik. men så. Altså, Nej, det vil 100, Altså, hun er heller ikke sidste gang, at jeg melder mig til et eller andet. Du skal med i reality. Du, skal... du er ikke færdig, i er i verden. Og jo du dummer, står Du stopper at ramme de 10.000. Du skal bare og ramme de 10.000 følgere. Eller? Ja, for det så kan jeg få mine fucking penge tilbage. Så du får dine penge tilbage. <laughs> <laughs> Mathia, du kan ikke huske det sidste? Nej. Okay. Nu skal vi høre, hvem vinderne er. Fordi det, det, det står altså mellem Mathia, men, men det går til dig, Hulipen. Ja, det er jeg vil også sige, jeg har virkelig gravet en grav. Ja, det har ja. du faktisk. Du har tænkt, du skal være med rødder op i. Sådan. Og det er det fede, ikke? Det er lige det ekstra arbejde bag. Nej, men det er virkelig fanget af stemningen herinde. Det er en hyggelig <laughs> stemning. Det er en dejlig stemning. Du, du, <laughs> har, bare, du har bare solgt <laughs> folk. Mathia lavede gossipen til at starte med, da hun sagde, at blev spillet ud af Malienborg. Der altså alt muligt med. Ja, men det er der, der er ikke nogen, der bliver sur over på. Du har seriøst vundet en smartis is. Nej. <laughs> Fuck, hvor <min laughs> du er inden. <laughs> altså, hvor glad, glad er du lige fra et skala fra 1 til 10? <laughs> Jamen, jeg ved godt, du er glad. Ej, jeg har aldrig været glad i mit liv. Stort tillykke. Tak.